Мерший розкарячив задні лапки в сторони, Заледве не всівшись на шпагат, І щосили силий розщепірив кіхтики. Втім, ефект від того вийшов мінімальний, Якщо не сказати нульовий. Звірок продовжував неохильно зісковзувати вниз, Секунду кузя третій вагався. Він міг роззяпити пельку і одним махом зверхти весь баласт. Таким чином, тримавшись на обідковні таза. однак чи то через жадібність, чи то через потрясіння, з причини часописів, захисні механізми не спрацювали. Жодна насінена так і не вилетіла з-за його щоки, Натомість Козя метельнув лапками, спікірував долі бульк прямісінько вочко. Горопаха дьомик три тижні пив антидепресанти і добрих півтора року, поки його дупа все ще поміщалося у дитячий горщик, навіть не наближався до трагічного клозету. Що не кажіть, а з домашніми гризунами Артему не щастило. То було якесь прокляття, котре темною хмарою зависло над усією його родиною. Через це навіть у мене в віці десяти років сформувалося тверде переконання, що хом'яки ніколи своєю смертю не помирають. То в окріп звалиться, то між книжками у шафі застрягне. І здавалося б, чого ти лізеш туди, телепню. Все одно ж читати не вмієш. І тому подібне. Останній Артемів-Гризун вліз у кілограмовий мішок з соняшниковим насінням і вдавився. Певно від щастя. Десь на кузі сьомому чи кузі восьмому Артемові предки розкумекали, що з хам'яками у їхній сім'ї якось трохи не клеїться. А тому вирішили перемінити, так би мовити, об'єкт уваги і почали купувати синочку папужок, сподіваючись на те, що у цих благородних і товариських птахів мізків хоч трохи більше, ніж у гризунів. Ви будете сміятися, шановні читачі, але з папугами, як і з хом'яками, нічого потяжчого не вийшло. Першим крилатим балакуном, якого предки презентували моєму нещасному товаришеві на день народження, став великий Олександрійський папуга. Примітка – великий кільчастий або олександрійський папуга, найкрупніший представник роду. Це птах чималих розмірів, з червоним округлим дзьобом і втенопорпуровою плямою на крилах. Кільчасті папуги мають здатність відмінно імітувати будь-які звуки, в неволі вони чудові балакуни. Часто їх називають Олександрами, в честь Олександра Македонського, який відкрив цю породу для європейців. Тьомик недовго думав і назвав пернатого улюбленця кешою. Кеша дуже гарно говорив і дуже погано літав. За рік папуга непогано в вшир, а у висоту вимахав на цілих п'ятдесят сантиметрів. Словом, здоровенний був, майже як страус. Щоправда, зростав птах у неволі, в тісноті, скромної київської квартири, де при таких серйозних габаритах Гордому азіатському літунові просто ніде було розвернутися. Саме через це м'язи на крилах папушки розвинулись поганенько, що не дозволяло кеші літати по-справжньому. Щоразу перед тим, як шуганути увесь, птах спинався на кіхтиках і, витягнувши шию, довго махав крилами. Уважно видивляючись місце майбутнього приземлення і прикидаючи можливі місця для аварійної посадки. Зрештою, він підстрибував високо вгору, опускав голову вниз і невпопад, металяючи крилами, пікірував до пункту призначення. Посадка давалася кайше ще важче. Як правило, приземлявся він не на лапи, а на дзьоб. Відповідно, дзьобом і гальмував. Внаслідок чого постійно перекидався через голову і, несамовито лаючись, звивав крильми всі предмети, що опинились в зоні авіаційного інциденту. Зупинившись, каша хутко схоплювався на ноги і намагався не подаючи вигляду, що трапилась нештатна ситуація, привести в порядок розкучмена Не Нерідко, що правда, обходились взагалі без посадки. Генша просто не дотягував до злітно-посадкової смуги. Далі – ЗПС. У таких випадках безталанних птах боліче гепався на підлогу, після чого довго і тужливо галакав ар, ар, ар, ар подеколи розбавляючи голосіння перченими слівцями, завченими з американських бойовиків. Одного дня мамуня Артемчика поралась на кухні з консервацією, пхала в банки перець і закручувала його на зиму. Я не експерт у консервуванні Городини, однак, наскільки мені відомо, Перед тим, як бгати перецю банки, його слід варити, чи щось таке, спеціально для цього на плиті стояв величезний металевий тазик, метр двадцять у діаметрі і сімдесят сантиметрів у висоту. Тихенько грало радіо, Тьомикова мама наспівувала Пугачову. Кеша сидів на холодильнику праворуч від плити, і по-поробоцьки пританцьовував під час приспівів. Все почалося через склятий полумисок з лусканими горіхами, забути Артемом на шафці у дальньому куті кухні. Дебелий Олександр ненароком гледів його і практично без вагань вирішив летіти. «Свіжі почищені горіхи – це вам не аби що!» Переліт намічався важкий, аж через усю кухню. Тому Попога відповідально підійшов до підготовки. Він ретельно спланував маршрут. В якості ЗПС вибрав ідеально рівну поверхню кухонної тумбочки, яка підпирала газову плитку з лівого боку. Запасним аеропортом обрав табуретку, залишену мамою посеред кімнати. Потім, розім'явши крила, Кешет дочекався того моменту, коли мама мого друзяки відвернулась від плити і спорхнув з холодильника. Чесно кажучи, висоти хатнього рефрижератора, з якого стартував папуга, було цілком достатньо, щоб долетіти до тумбочки з горіхами, навіть не дуже виховуючи крильями.